Так уже сталося, що вершиною моєї громадської діяльності була співпраця з Андрієм Сахаровим, Петром Григоренком, Юрієм Орловим, Валентином Турчиним та іншими діячами демократичного руху, чиї імена стали відомі всьому світові. Отож, попереду, тобто в другому томі, люди й події, які нині справедливо вважаються історичними. Тут, мабуть, належить бодай коротко згадати про деякі сімейні справи, але насамперед. Мушу вибачитися, що доволі частенько виявляв непослідовність в описі подій То забігаючи далеко наперед, то повертаючись назад Так хаотично діяла моя пам'ять, яку мабуть нікому ще не вдалося загнуздати Я поклав за правило давати їй волю, не розкладаючи роки мого життя по полицях Наче судові справи, зашнуровані втеки З того, що вийшло, судити не мені але мушу вибачитися, бо, скажімо, на попередніх сторінках я згадав дружину Раїсу, яка з'явилася в моєму житті в 1969 році. А в році 1960-му я й гадки не мав, що змушений буду розірвати шлюб з Євгенією. Ми жили дружно, у нас було добре коло друзів, але життя інколи так повертається до людини, що в неї не лишається вибору. Вона змушена рвати по-живому або ж померти. Та про все це я розповім на сторінках другого тому. Тут скажу тільки з батьківською гордістю, що у свої 40 років я мав трьох прекрасних синів. І хоча вони були не від однієї матері, жили дружно і часто спілкувалися між собою. Було в мене все, що супроводжує високий добробут. Шестикімнатна дача в Кончі Заспі, чотирикімнатна квартира в центрі Києва, автомашина «Волга» та персональний водій. Працюючи асистентом у медичному інституті імені Богомольця, дружина також мала високу заробітну плату. В ці роки я присвідчився, що автомашина для письменника так само потрібна, як гідрукарська друкарська машинка. За винятком Кіровоградської області, я об'їздив усю Україну. Це дозволило мені носити її чудовий образ у своїй душі, коли мене викинули геть до Мордовії за колючий дріт. І якщо я в тюремних камерах та за колючим дротом написав щось варте уваги, то тільки тому, що в мене був цей період. Так, я справді носив у душі всю Україну, від Луганщини до Закарпаття, від Кримських берегів до Чернігівщини. Вона, Україна, перетворилася на мене самого. Співала в моїй душі, сміялася і ридала. І це давало мені сили жити та творити там, де буцімто і вижити неможливо. На завершенні цього тому розповім, як я приборкав страшну хворобу, що руйнувала мій кістяк у самій його основі. Кістки тазу, крижі, нижню частину спинного хребта. Проминуло 15 років після мого поранення, а рана все ще не закривалася. Не тільки мене вдарила хвороба, яка називається остеомієлітом, вона знайома багатьом солдатам, чиї кістки потрощила війна. Десь вона дрімає у природі, ота інфекція, очікуючи моменту, коли можна заповстив поранену кістку, щоб почати її точити, як шашель точить дерево Коли інфекція відгризла шматочок кістки, що на лікарській мові називався секвестром, зі мною відбувалося те ж саме, що відбувається з людиною, яка загнала дерев'яну скабку в палець Справа доволі відома Організм має виштовхнути чужорідне тіло, палець нариває і разом із гноєм виходить скабка Різниця поміж секвестром і випадковою скабкою полягала в тім, що і уламок кістки, і моя рана, яка виповнювалася гноєм, були незмірно більші, ніж ота скабка Негайно підвищувалася температура, я весь горів, у попереку боліло так, ніби я щойно поранений Тонесенька плівка у воронці Що скидалася на кратер вулкана Проривалася І з рани витікало півсклянки склянки гною Отвір у рані затягувався тоненькою плівкою Я знов почувався здоровим Хоч правду кажучи Окрім цієї руйнації кісток Мене катували ще й різкі зміни погоди Я жартував перед знайомими і друзями Народжую осінь і весну Мов породілля народжує дитину Все це відбувається і досі Час от часу я почувався так, як почувається солдат в окопі, коли через нього перевалюються танки. В такі моменти в мене з'являється невесела думка. Якщо і далі мої кістки руйнуватиме ця хвороба, я справді колись не зможу ходити. Замість руйнованих кісток наростали кісткові мозолі. Вони затискали кінчики нервів. Протягом життя мені кілька разів довбали хірургічним долотом кістки тазу, сподіваючись видалити інфекцію. Нічого путнього з цих операцій не виходило. Інфекція ховалася в кістках, видалити її не вдавалося.